Едіт Фелоуз мимохідь встала зі стільця й опинилася біля балконного поруччя. Однак внизу нічого не побачила. Людина перед мікрофоном спокійно мовила: "Увага". Запала пауза, достатня для одного подиху. А тоді з кімнат лялькового будиночка слух різонув звук переляканого хлоп'ячого вереску. "Жах! Моторошний жах!" Голова міс Фелоуз повернулася туди, Звідки долинув крик? «Ішлося про дитину! Вона забулася!» Госкінз ударив кулаком по поруччю і напруженим голосом, тремтячим від тріумфу, сказав «Вдалося!» Госкінз підштовхнув в спину, запрошуючи вниз короткими спіральними сходами. Він не озвався жодним словом. Люди, що раніше сиділи за панеллю, тепер стояли кубками, всміхалися, палили, Дивилися на тих трьох, що зійшли на основний поверх. З боку лялькового будиночка долинало майже нечутне гудіння. Увійти в Стасіс зовсім не шкідливо. Звернувся Госкінс до Девені. Я робив це тисячу разів. Є якесь незвичне відчуття, але воно миттєве і нічого не означає. Демонстративно, без зайвих слів, він пройшов крізь відчинені двері. Девені – Силовано усміхаючись і, помітно глибоко вдихнувши, подався слідом. Міс Фелоус, прошу. сказав Госкінз. Він нетерпляче поманив її зігнутим пальцем. Міс Фелоус кивнула і, ціпеніючи, пройшла крізь двері. Крізь неї прокотилася ніби якась хвиля, хвиля внутрішнього лоскоту. Усередині приміщення все виглядало нормально. Стояв запах свіжої деревини лялькового будиночка. І... і якось пахло землею. Запала нарешті тиша. Жодного голосу, але чувся сухий шурхіт ніг і ніби дряпання рукою по дереву. Потім тихий стогін. «Звідки це?» – занепокоєно запитала міс Фелоуз. «Чи цим дурним чоловікам байдуже?» Хлопчик був у спальні. Принаймні в кімнаті, де стояло ліжко. Він стояв голий, його маленькі, вимащені грязюкою груди, дихали надсадно. Десь із бушель, болота і груба трава вкривали підлогу біля його голих брунатних ніг. Від нього тхнуло тванню і відгонило чимось смердючим. Госкінс простежив за її враженим поглядом і мовив із серцем. — Не вирвеш же, хлопця, з часу чистеньким, міс Фелоуз. «Довелося заради безпеки разом з ним узяти трохи середовища? Чи ви воліли б, щоб він тут з'явився без ноги чи лише з половиною голови?» «Прошу вас», – урвала міс Фелоуз у нападі відрази. «Чи ми тут лише для того, щоб стояти?» «Бідолашна дитина налякана і бруднюча, як мара». Вона мала рацію. Дитина була вся в засохлому болоті та в лої, на стигні червоніла запалена подряпина. Коли Госкінз наблизився, то хлопчик, на вигляд йому було ледь більше, як три роки, низько пригнувся і швидко позадкував. Його верхня губа задерлася, і він вищирився з сичанням неначе наче кіт. Госкінз блискавично схопив обидві руки хлопчика і, незважаючи на борсання й вереск, відірвав його від підлоги. «Тепер потримайте його», – попросила міс Фелоуз. «Насамперед тепла ванна. Його слід вимити?» У вас є ванна? Якщо є, то нехай принесуть, а ще на перший раз мені буде потрібна допомога, щоб його помити. Крім того, ради Бога, нехай приберуть усе це болото та сміття. Тепер вона віддавала розпорядження і чула себе напрочуд добре у своїй стихії. А що вона була не спантеличений глядач, а нянечка при ділі, то подивилася на дитину з навецьким оком і на якусь мить розгубилася і завагалася. Вона побачила, незважаючи на бруд і зойки, надригання руками та ногами, на марне борсання. Вона побачила хлопчика, як він є. З роду вона не бачила такого потворного хлопчика. Він був жахливо потворний, від деформованої голівки до викривлених ніжок.